Po çdo bidatë dhallalë dhe çdo dhallalet në nar. Të gjitha falënderimet, lavdrimet, adhurorimet ona i takojnë Allahut Azza wa Jall. Ai është i vetmi që meriton të adhurohet, të falënderohet, e tër mirënjohja i takon vetëm atij. Ai të cilin e ka ulzuar Allahu i mbajtur nuk ka kush e humb, ndërsa ai që ka mbetur i humbur nuk ka kush e udhëzon për zot të madh. Dëshmaj se nuk më ritanë të adhruat më të drejt, asë kush pas Allahut i cilë është një dhe i vetëm i pashach, si kur që dëshmaj se Muhamedi sallallahu aleyhi osellem është rab dhe i drguar i ti. Gjematitën dëruar, Allahu Gjalla Gjallalu hu e ka reguluar këtë bot dhe ja ka plëcuar njeriu të gjitha kërkesat dhe nevoja që i duhen për të pas një jetë mirë në këtë botë. Por sikur që e kemi përmendur edhe në hudbën e kaluar, se njeri u është aji cili, për mes vepërve të caktuara, për mes ciljeve të caktuara, është aji e cili e prisht jetë në tinë këtë botë. Ande Allahu Gjellewala ka përmendur duke thënë, wala tufsidu fil arudi, ba'de islahiha, mas e prishni dhe mas e përhapni që regullimin në tokë, pasi që Allahu e ka regulluar, Allahu Gjellewala ka regulluar këtë botë Por njerëzit me mëkatët e tyre Me rebelimet e tyre Me largimin nga mësime të Allahu Azo Gjelleprishim këtë tokë Një ditë një njëri e tëk një djetari madhë dhe i tha O hoqë i madhë në kshila Ba jabni në sihat Atere hoqë e i tha Do të adhoni në sihat Një kshil Që këtë kshil i adha një pejgamber Prej pejgamberve poplët e ti Një dit këj pegamber, doli para poplët e ti dhe u tha Allahu i madhruar sëtën ka shpal mua një fjal duke më thënë kështu O bite Ademit, ta dini se në qoftë të se Ndo një gjunah, dhe përton edhe në gjenet Atë pjesë të gjenetit ku ka prekë gjunahi e prishi Nuk mund dhe përton gjunahi në gjenet është shumë normal edhe edishme Por kjo është simbolik, në çonse Allahu xhallahu ala e ka ndërtu xhenetin për bukurinë dhe për të mbetë gjithmonë gjynoi të ta preshte. E çfarë mërmënia për një botë sikurse kjo që Allahu xhallahu ala e ka krijuar kalimtare, e ka krijuar me sprova, e ka krijuar të përzirin mes të mirës dhe të keqes. Andaj nisi musliman duhet të kontribuojmë kë drejtim që ta ruajmë vendin ton, që ta ruajmë familje tona të arruajnë begatin që Allah në e ka dhenë, duke mos e prish atë që Zotin e ka ndëruar me te përmes më katëve të ndryshme. Prandaj, begati e madhe dhe mirësi e madhe e Allah në dhe e rëbëve të ti, në dhe njerëzve në përgjësi, është që Allah u a ka ha për dyrt e pranimit të faljes. Allah u a ka mundësuar njerëzve që përmes shkacheve të caktuara, përmes vebreve të caktuara, të harrohet të kaluara, Allahu t'ua falë atë që kanë bërë dhe për ta të hapet një faqe e re, të hapet një dosje ere e re e raporteve me Allahun Azh-Zhojel. Andaj, cilat janë këto shkaqe që ndikojnë në falën e mëkateve? Në çopsën e një njëri është i smur dhe vua nga kjo smundje dhe tenton të gjën shërim por s'ka shërim dhe i bëhet e ditur se për shërim në ti duhet të shkon larkë nga vendi ti dhe duhet të shpenzën pasurit të madhe pa dyshim se për shërim në ti nuk dhëtë kursen të askon as pasurin asgjë edhe pse kjo mund tjet në fund asgjë mund të mësherot mund të shpenzën të gjitha dhe asgjë apo, por është i gacim që të pravan ndërso falje e gjunave nuk bëhet me prov Allahu garantën se na falë Allahu garantën se i fshin gjunat, në i fshinë gjënatë Në qofë se ne ndjekim rrugë për këtë Në qofë se ne nuk rrimë Duk e thënë se ne jemi të mirë dhe kemi zemër të pastër Por marim se bepe dhe ndjekim rrugë që Allahu të na falë Andaj, sa so kish me pagu di kush prejuve Sa so kish me dhëndë di kush prejuve Që Allahu të ja falë gjënatë Që Allahu gjëllevala të ja shlun të kaluaren Thëtë robit ti në pesat po filojmë prej filimitë po thuse, nuk kanë do dhe asëgjë. Sa dhe të pagushet i për këtë shlyre të historisë? Njerëzit, ndoshtë e kanë do një material caktuar në kompjuter, apo e kanë do kunë dhe dikush u akapat kompjuter, dhe ta s'kanë të shirë që dikush të den aqfar kanë shefa ta. Sa pare jepaj që të shqyre të dokument nga se ka mundësi për shkak të dokumentit të burgoset, të përdhoset pa edhe Të gjithashtot një loset Historia dhe karakteri ti Do të bënë cdo gjë Qe të shlujit aja fotografi Qe të shlujit aja dosje Dersa Allah u Gjallahu Ala Na mundësën që jo vetëm një dokument Jo vetëm aja që është me një ven Por tëra që kemi bërë të shlujit Në qofë se ne ndjekim rrugë për, për kët Por kjo pa të shim Se si kur që ka thë një poet arab Dëshiran shpëtim Ndërsa nuk e ndjek rrugën e ti Këu i ngjan sikur se anijes që doën me qarkullu mbi zall. A ka mundsi anija me qarkullu mbi rën mbi zall? S'ka mundsi. Ai që doën me udhtu duhet me vendos anijen në det. Andaj ai që doën Allahu më afal gjunat, duhet të vendos këmbët e tij në rrugën e durr të ndjek porosit e Allahut azauxhal që Allahu t'ja fal. Ajo që është kryesoria dhe më e madhja e xhamalit të nderuar, që Allahu xelaluala për të na afal gjunoat është të besojmë drejt në Allahun Azotxhal. Edhe atë xhoxhës duke përmend çesa xhuma para namazit se çka nën kupton të besojmë në Allahun Azotxhal, nuk është një deklarat gojore, por është një tersi e kuptimeve të caktuara që përbëjnë besimin e një muslimani raport me Allahun Azotxhal. Andaj, të vetëm në Allahun të mbështetemi, që vetëm të vetëm tek Ajt kërkojmë dim, që tek Ajt të kajtë shpresojmë, që nga Ajt kemi frikë, të ruhemi nga dënimi i Tij të kemi mendim të mirë për Allahun Azza wa Xal, të zbatojmë urdhët e tij, të gjitha këto përbëjnë një besim të drejtë në Allahun Azza wa Xal. Besimi në Allahun Xal la wala nuk nënkupton absolutisht që njeriu të ketë ndërmjetësues mes si tij dhe mes sallaut, që njeriu të kërkon ndihmë dikun ku nuk duhet të kërkon ndihmë, që të përulet para dikujt që nuk duhet të përulet e kështu me radhë. Të gjitha këto përbëjnë Besimin e pastër në Allahun Azza Jell, që përkëd besim Allahu Jellalu ala nai fal mëkatet. Sikur që Allahu Jellalu ala përmend në Kur'an duke thënë se një grup i krijesave të Allahut të gjinve kanë dëgjuar Kur'anin dhe kur kanë shkuar tek populli i tyre të tua tërheqin vërejtjen të i thirë në rrugën Allahot Azogel, ka unë, amin u bihi, besoni në Allahot Azogel, nga sen qovë se besoni, jagfirlëkum mindhun u bikum, Allahu a falë mëkatët e juaja. Andaj, investen besim, mësaj e besimin e drejt në Allahot Azogel, pastrojen nga gjdo njëllë, Allahu Gjellë lewala ti falë mëkatët. E dyta që ne i falë mëkatët, që duhet të përmendim këtu, është një rast interesantë, Kështu thotë Muhamidi sallallahu aleyhi wa sallam Se Allahu azzawajal Më tha Muhamidi asëm thotë Allahu më tha A din ti o Muhammed Se rrëth qëfar Bisede diskutojnë Dhe bisedojnë Me lajket në lërësit E qilit e Allahu azzawajal Muhabiti me lajkeve në qka është Muhamidi asëm nuk e din këtë normal Do të Allahu më jamësu Atër Allah i tha Je të khasëm une Filkefarati vëtë dërra gjatë Tha, diskutojnë me lajket Me zvete Se qka i fshinë gjunahet Dhe qka i ngritë deregjet Me lajket s'kanë gjunahet Por diskutojnë dhe bëjnë dertë për neve Ma shumë dështa Se që na bëjmë dertë për veti Sa bëjmë dertë së të njërtë me zveti Për gjunahet e tyne Qysh me e abu këtë në gjunahet Qysh me në falë Allahu Azogjel Qysh me dalë Turqia përbën një breng për muslimanin. Andaj shikojnë këtë muhabet të melajkëve që Allahu po ia përcjell kujt Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Tha ata diskutojnë për faljen e mëkateve. Çka i fal mëkatet? Melajket kanë përmend tre gjëra. E para ka thënë el mukthuf fi mesajidi ba'd as-salawat. Ta qëndruarit në xhami pas namazit, josi ti e jap selam vrrullin deri me dal për jashtë, por në anë të xhamit, nga se qëndrimi në xhami është savap, sa mat ti për rënë në xhami, një kash problem për këtë çështje. Pastaj ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, se njeriu sa të rrinë në xhami i shkruhet se po falet. Edhe pse është duke ndalë. Ana njeriu nuk hut duke ndalë në xhami, sa të rrinë në xhami i shkruhet se fal namaz dhe qëndrimi në xhami Bën çet i falën gjënat. Andaj ata ç janë larg xhamive, nuk dinin ka us dera xhamis, në çfarë falje mëkate shpresojnë atë ata. Kush dën ti falën gjënat, duhet këtu më ardh, këtu paslon gjënat, këtu pasrorë të kaluara, këtu fshihet dosja, këtu pajtohet njeriu me Allahun azh xhel. Larg xhamive nuk ka mundsi të pajtohesh me Allahun azh xhel wala. Çu thanë me laiket e Allahut azh xhel dhe e dyta që i fshin gjënat çu me laiket than Elmeshu Ile lë gjemaat Me ecë diri në gjemi Edhë përse ndo është o pak largë Edhë përse ndo është o shftaftë Me ecë në komë Me shku njeri Me falë namazin me gjemaat Ka thonë Muhammedi sallallahu alaihu sallam Përgëzaj Dhe gjekë këtë përgëzim Përgëzaj ata që Në ersir shkuin në gjemi Me dritë të plotë ditë në gjykimit Kur është ersira? Në sabah Në aksham një atësi Kushtë dërnë të gjemate Ka thonë përgëzëje Me një dritë të fuqishme Që Allahu komi adhonë ditë në gjukimit Gëse ti në terje shku në gjemi Allahu ta bënë dritë ditë në gjukimit Kështu falën gjunaat Duke shku në gjemi edhe në kura Kur ty nuk të pëllqerë Dhe e treta ka thonë me lajket Që i falë gjunaat është I sbëgull vudu i fil me këri Që njeriu ta përkryjnë Ta merë abdesin që zhdoet, Edhë pësë ndështëta nuk i përshtatit ati Muqu nësa bëherët dhe me marrë abdes kadal kadal Nuk është përshtatit njerit apo Nga se ma shumë e pëlqen gjumin Por njeri më te për të je për parësi Kënëtësi se Allahu të zujel Dhe mërë abdes kadal kadal Edhe në qovë së shtoft Nuk e mërë shkele shka Por kujdesit për abdes të ti Ta mërë si kurse duhet Si kurse kam su Muhammedi sallallahu aleyhi u sellem Këj kujdes për abdes, ka thonë pegamberi sa sëllëm i falë gjynatë. Si mësme i falë gjynatë, abdesi kërë ka thonë Muhammedi sallallahu aleyhi sallem, kër njeriu i lanë duart e ti, duke i la duart dhe pika që bin, bin gjynatë që i ka po me durë të veta. Para mëndaj e këtë musliman, tu i la duart në gjynatë që i ka po me pikën e ujt që të bije nga duart, Allahu gjynatë është duke t'i falë. Pas të kër e kërë fut ujt në gojt dhe qët ujt n thërë Muhammedi sallallahu a.sallam, me ujnë që deli është gojës e ti, dalin zbashku edhe më katët që i ka bënë me gojnë e ti, e kështu me pjesë të mbetër të trupit, andaj, a i që nuk e ka prek abdesi trupin e ti, qëfar fali është pesën të kallahu a zogjel? Për mu falë gjunaat, duhet mu qëpërla me ujtë abdesit, për mu falë e kaluara, duhet mu ula me ujtë abdesit, nga se nuk e fshin gjunain azë, po ujiab 10 edhe çndrimin xhami. Kështu e tha Allahu Azza wa Jall dhe kështu Allahu ia ja përcilli Muhamedit Sallallahu Alei dhe Sallam, "A çfarë diskutonin dhe a çfarë bisedonin mes vete me laiket e Allahut Azza wa Jall? Elësallahu ne malluar që të nai falë mëkatet tona. Elësallahu ne malluar që të nai vendos këmbët në rrugën që na shtëpi e kafaleja zotë të gjithësisë. Dhe të përfitojmë nga kto që isem duke diskutuar malajket e Allahut kërkoni fjalët e Kallahu se Allahu xhelleu ala është fjalë e dashmëruas Alhamdulillahirabbilalamin wa afdhalus salati wa tamus taslim ala khairi khalqi Allah ajmain nabina muhammed wal ali wa ashabi men tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin gjithashtu nga ato që i fal gjunat xhamalit ndëruar është të shpeshtuarit e fjales e stagfirullah, si kur që kemi cek edhe në rastet e tjera, është përmen nga Muhammedi sallallahu aleyhu sallem, se në njën meqlis, në njëndaj, kanë arrit tja nëmrujnë dherim bi 100 her, duke thonë e stagfirullah. Muhammedi sallallahu aleyhu sallem, ati që Allah ja ka falë mëkatet, ati që Allah ja ka garantu gjenetin, kë njëri me njëndaj vetëm, ka arrit që kush kanë ajt afëtit tja nëmrujnë, që menjë ndaj ka thënë më te përse një që nëherë estagfirullah, estagfirullah ma dje dhe nuhi a.s. e porosiste popnë ti duke thënë estagfiru rabbekum innehu kane ghafara kërkoni faljen nga zoti juaj nga sa e është që fal shum. Në shumë nësë qofë se kërkojmë istifar jo vedhëm që allahu na fal pa allahu ka garantu duke thënë ju mdidhkum bi emualin wa benin wa je gjallekum gjennatin Këso Allahu thë në surën nuh pop, Nuh jalej, sami, tha, pop, litvet, i ale i sami thë poplit vetë Kërkën i falet e ka Allahu Ka do që të cilën i kërkën i falet e ka Allahu Ga se në qofë se kërkën i falje Ju jo vetëm që Allahu dhët ju fal Po dhët ju ashtën pasunin Dhët ju bekën pasunin Dhët ju ushtën e vladet Dhët ju ushtën të mirën këtë bot Si pasoj e istikfarit Dhe për fund dua të thamë këtë fjallë të mrekulushme Që e ka thënë Hasan al-Basaju Rahimullah në Hasan el Basriu thak shtu, o ju musliman, istagfiru rabbekum, kërkani faljen nga zoti i juaj, thunje istagfirullah, fi bujutikum në shtëpijet e juaja, o fi amalikum edhe në vendet e punës e juaj, o fi esuakikum edhe në vendet e trejgjive të, të juaj, kur dini me blejë dhe me shikë, kudë që tjini, thunje istagfirullah, psa thuvallë ka të shpesht temje istagfirullah, Tha Hasan el Baseliu, nga se nuk e dini ju kur zbret fali Allahot. Allah o gjellë në wala ndodhë që paradite ka vendus, kur shtë të, të stakë fyrë la, Allah o mja falë. Le gjenë atëherë Allah o duke e kërku pra. Ndodhë që Allah o mazgjumas ka vendus, të gjithë dhe mja falë. E pra le gjenë mazgjumas duke dhënë stakë fyrë la. Le gjenë Allah o një gjithë dhe moment duke dhënë të stakë fyrë la, ndonë shta... E godet momentin kur e derdë Allahu rahmetin dhe falet ti Edhe të falet nga se ti po e kërkan Në qëfë sa Allahu të fal Atë herë med vërtet ti ke fitu Atë herë med vërtet Ke arrit maksimumin e mund Shumë të suksesit njetë në kësaj bote Nga se nuk ka asë gjëmat madhe Asë gjëmat mirë Sa Allahu me të fal Nda e lusim Allah në madhuar që të ne falë më katë të tona Nda i mbulan marre tona dhe tur pë tona Elus Allahun e, e mbanuar që të na mundson të dalim para tij paçëbardh, me fletore të bardha, duke i shlyer mëkatet tona dhe duke i ndëruar ato në vepra të mira, që kështu Allahu të na shpërblim dhe para këtij shpëllimi, në jetën e kësaj bote të na mundson Allahu gjithsisht të jetojmë me gëzim, me lumturi, me bashkim mes vete, duke e ndërtuar këtë botë me ndihmën e Allahut. E ju duke i prishmë mëkatet nga ndihmërimi i Allahut e ndërton këtë botë, ndersa mëkati erënon.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 ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله